Hori, bak, hitxigara ikerren etxitik, eta baioteko, ba, hori, historia batea, ba, eta naturiraz, enkustu dure entrenatzerianen ama hil da, eta horretak joan gara arantz, eta baiona ba, atorbidea, ba, hori, martinaz pilikuetarekin izkinan, ba, batean e, gure atzetiko jokatu digute, eta e, eta bueltatu gara, eta justu momentu horretan e, etorri da bi tipo, ba, izan bi poliziala, eta esan diote ikerri, ba, hori, ezta ez detenido. <coughs> Orduan, ba, mm, momentu horretan nik galdetu zergatik ezegoela atxilotua, eta esan diate, eso zelo diremosa hel. Orduan, ja, hori bitartean esposatu dute, eta eramaten zutenean hori, e, ba, kotxera galdetu diet berri da berean nora nora eraman zutela, eta esan diate komisaldegira. Eta besterik ez, zeren ja sartu dute kotxe batean, bere jertxeia buruan, jarri diote, eta ba, burua hanken ba, artean, eta ia joan dira, eta gero torri da beste polizia batean iregana, galdetzea nor, nor nintzen, nor naizen, eta esan diote zoizuprimo que pasa, eta eta joan dira, eta besterik ez.